emërve Vazhdo me librin e cmuar te Imam Berbehadit me titullin Sirhusunna kemi mrit te pika 130 ku ka tham autori Imam Berbehadi rahimehullah wal amru bil ma'rufi wal nahyi anil munkari bil yadi wal lisan wal qalbi bila seif themthan urdhrimi per tmira ndalimit i të keqës bëhet me dorë, me gojë dhe me zemër, por jo me spadë ose me luftë. <coughs> Kemë përmend se urdhrimi për të mira dhe ndalimi i punëve të këqija është një prej cilësive dalluese të këtij umeti, edhe një prej parimeve kryesore themelore të Islamit edhe përket ka ajetet të shumëta ku Allah e ka përmen si cilësi dalu e setë këti umetit se është urdrimi për të mira ndalimi prej të këqijëve këntu mëkhajra umetin u khrigjat linnasi të mërune bil ma'rufi wa të nëhaune anil munkar dhe më thënë, një e një populli maj mirë që është nëzjerë për njerëzit edhe me njëherë mas kësaj dhe më thënë si qarohet kjo mirësia dhe merësi do të thonë mbi vlerë e këtij mjeti ndaj umetëve të tjerë që urdhëronin për të mira dhe <coughs> ndalonin prej të keqes. Gjithashtu Allahu ka bërë ëh si rezultat kryesor të imanit edhe dashurisë mes besimtarve që urdhërojnë për të mira dhe ndalojnë prej të keqija. Ka thënë Al mu'minuna o al mu'minatu Ba'duhum e u lija u ba'd Dhe më thanë besimtarët dhe besimtarët janë miqtë të njeri tjetërit Që jarrujnë interesin njeri tjetërit Në të farë mënyra Ja më runa bil ma'rufi Ve janë hewne anë il munkër Dhe më thanë urdhrojnë përtmira dhe në talojnë Për të këqijave Dhe ajetet të tjera Si dhe në hadithet shumta Ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Merra amin ku munkërën, fel ju gajjir, hubi edhi hi, dhe më thënë, kusë është e një të keqe, le thë ndrysoj me dorë. Fe ille mjestëti, fe bilisani hi, nëse nuk ka mundësi atëher me goj. Fe ille mjestëti, fe bi kalbi hi, nëse nuk ka mundësi atëher me zemër. Dë thëtë kjo është, këto janë shkallët e ndalimit të keqesë, që i ka përmenë për nga meri sallallahu anem sallem. Thët me dorë, për atë që ka pustet edhe ka autoritet, kërështet keqen e ndalonën me dorë, me forëc, dëmë thënë, e, si pas pustetit edhe autoritetit që i takon. Nëse nuk ka mundës i kështu, atëherë, se cili ka mundës i të flasë e me gojë, dëmë thënë që ta ndalojët keqen duke së qaru gabimin, edhe duke duke i ndaluar njerzit pra me goj nga e keqe ose duke ur, i urdhëruar për ta bënë të, të mirën, duke i urdhëruar me goj. Nëse nuk ka mundësi dhe ka adopsi do të në plotësimin e kësaj pjese, atëherë nuk ka më pak se sa me pengut të keqen me zemër. Edhe ajo është se ta urreje të keqen edhe most pajtohet me të keqen. Këto dë më thënë janë shkallë që i ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi wasallem edhe se cili si pas mundësive si që ka thënë Allahu i lartësum la ju kellifullahu nefësen illa vës'aha dë thëtë Allahu nuk e ngarkon asë kënd për tej mundësive që i ka e, Këto dë më thënë janë shkallë kurse di, e, disa grupet bidatëgjive e kanë e, kuptou ndryshimin e të keqes me dorë, e kanë kuptuar si luftë dhe rebelizim, do të thonë kundër pushtatarit. Prandaj e ka theksuar autori rahimahullahu ka thënë ë pra ndalimi të keqes edhe urdhërimi për të mirë bëhet me dorë, me gojë dhe me zemër, por jo me luftë. Do të thonë e me luftë nuk është prej islamit që të pengohet të keqja me shpatë, domethënë duke u çu kundër pushttarit ose duke bërë trazira. Kjo është karakteristikë edhe veçori e xaharizëve të mutazilive, të cilët ë i marrim këto tekste të shariatit prej Kuranit dhe Sunetit edhe me komente të tyre të pabaza që i komentojnë si pas epsheve të veta, e arfësjetojnë rebelizimin kunder pushtetarit, edhe thojnë se kemi pa një të keqë, edhe ne kemi obligim me ndalu me dorë, dhe më thënë me luftë, si pas komentit tyre, edhe atëherë qohen, edhe bojnë trazira, në atë mënyrë asë nuk në nalët e keqëja, në realitet shtohet e keqëja, edhe nuk vjen asë një e mirë për dhe të më largohen atot mirat që kanë qenë. Dhe më thanë, përgjëtësin e ka se cili si pas asaj që ja ka mundësu Allah, dhe më thanë, atë pushtet që ja ka dhonë Allahu dikuit, ai, e, si pas ati pushteti ose si pas ati autoriteti e ja ka obligim të t'i kryje këto detyra. Ajë që është pustetar, dhe më thonë, që ka pustet mbi një popull, a është i obligumë, pa tjetër të ndaloje të këqijat me, me dorë, dhe më thonë, me urdrat e ti që me ndalu konkretisht, fizikisht, dhe më thonë, me ndalu të keqen. Por edhe ajë që ka pustet matë vogëlë, për që i mullë krye familjarin, familjen e ti, ose në dikush në punën e ti, në pronën e ti, e kështu me radhë, dhe të të cili e ka obligim nëse shë dë një të keqë në familjen e vetë, për që i mullë shë instrumente muzikore, ose vegla thot, të haramit, ose pije alkoholike, e kështu me radhë, dhe më thënë duhet me dorë, me i thyë dhe me i largu, e, Pra, aj që ka pushtet të kufizum, sikur në familje ose bronën e ti e kështu më radhë, ose dikush që ka nuk ka pushtet konkretisht, po ka autoritet, dhe të dikush në dhe një mahadh, ose ndë një, një rrëth, më thënë është i respektuum edhe gëzone autoritet në mesin e tyne, edhe nëse e pengon një të keqe me dorë, nuk bëhat fitne, nuk e këndrështon askush prej respektit edhe pozitës që ai e ka. Atëherë këta, këta njerëz janë, do të them, kështu të obliguam që ta kryejnë ndalimin e të keqes me dorë, edhe gjithashtu ai që ka pushtet, konkretisht, do të them pushtetari, prisi i shtetit, është i obliguar. Kurse ata që nuk i kanë këto mjete, do të them, në dorë për ndalimin e të keqes, e kanë vetëm e, obligim domethën ta ndalojnë me dorë, me me goj, më falni. Domethën e kanë obligim ta ndalojnë duke sqaruar, qoftë ajo me goj drejt për drejt ose me shkrim, sepse edhe shkrimi është fjalë, do thotë ta sqarojnë devijimin, se është devijim, përseun me sqarou bidatin, se është bidat, edhe me sqarut çësijat që janë të ndaluara në Islam, domethën me u sqarou njerëzve samason që dbohet, do të thon në këtë mënyrë ndalimi i të keqes. Ëh, thas do thot Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam i ka thon këtë i ka dhën ose i ka sqaruar këto 3 skallë që janë kuptimi i drejtë i ndalimit të keqes edhe urdhërimit për të mirë. Kurse xhavaretë te mutazilit dinë vetëm një skallë, edhe thonë se e kemi obligim me ndallë të keqen edhe, përëndaj qohë në luft, kurse ka, ka tregu pëngameri sallallahu e sallam, gjithashtu unë tjetër hadith, ka thonë mamin nëbijin be athahu Allahu fi umetin qabli, illa ka në lehu min umetihi havarijuna vë ashhab. Dhe thëtë, se cilin pëngamer që i ka dërgu Allahu për parameje ndë një popull, a i ka pasë përkrahës edhe shokë, ja kudhune bi sunneti hi o ja këtëdune bi emri hi të cilët e kanë marë sunetin e ti edhe janë udhëzu si pas urdrave të ti por pas tyre ka thonë thumejnë në hatë të khlufumim ba'dihim khluf pas thaj kanë arë generata tjera thon, pasues jotë mirë të cilët kanë thonë atë që nuk e kanë vepru edhe kanë vepru atë që nuk janë urdhru në më thonë kanë djerë bidate, pra, pasë se cilit për nga merë, kanë djerë bidate, kanë vepru pa dituri, dhe të shikoni sa precizë sqerohen këto dy rrugt ose dy dyjert kryesore të devijimit. Ka thonë, je kulune, mala je faalun, më thonë, e thonë atë që nuk e veprojnë. Shka të thotë? Ata kanë dituri, e thonë në të vërtetën, po nuk, e, nuk veprojnë si pasaj. Edhe të tjerë, jefalu në ma la ju këmarun, ma la ju këmarun, dhe më thonë, bëjn atë që nuk janë të urdhruar, dhe më thonë veprojnë, pa dituri. Dhe të ka njerës që edin të vërtetën edhe nuk veprojnë, pra generatat më vëndshme, se zakonisht ata që kanë jetu me një pengamer, sahabët edhe havarijun të ati pengameri, e kanë marë sunetin e ti edhe kanë janë u dhësu si pas urdrit të ti, por ma vonë gjë në ratat ma vonë shme, ka pas njerë që e kanë dit rrugën e pengamerit, por nuk e kanë vepru, edhe ka pas gjithashtu tjerë që kanë vepru pa e dit, dhe më thëmë kanë vepru pa qenë të urdruar që ta bëjnë një vepër. Edhe të dyja janë devijim, do të me kuptu se të dyja janë devijim, pra kemi përsërit shumë herë, shumë prej të rive nuk e kuptojnë si ka mundësi dhe kush ka studiu atje ose ka bër këtu e tjera e tjera e tjera, thotë nuk është puna ëh për nuk nuk ndodh devimi vetëm nga mosdia, ndodh edhe njerëz që kanë detyri dhe nuk veprojnë sipas saj. Edhe ata janë të qertuëm edhe bartin ëh barrën e, e mëkatit të tyre. Mirpo edhe tier të cilat të cilët veprojnë pa u interesu sësia është uldzimi pëngamerit, sallallahu al.sallem, gjithashtu e kanë edhe ata barën e vetë për veprat e vetëa. Pra, këta janë dy grupe, atëherë ka thonë pëngamerit, sallallahu al.sallem, femen gjahe dhe hum biedihi, fe hu e mu'min. Më thonë, kush i lufton ata me dorë, aje është besimtarë. Edhe kjo, hi në bazë të argumenteve tira, për ata që kanë mundësi edhe që kanë dhe më thënë autoritet ose pështet. Pasta i thotë, vëmën gjahë dhe hum bilisan i hi, fëhue muëmin. Dhe më thënë edhe ajë që i lufton me goj, edhe ajë është besimtar. Dhe më thënë ata që i sëqarojnë devimet e, e bitatgjive ose deviju e zvet lojdojshëm. Dhe më thënë gjithashtu janë besimtar. Vëmën gjahë dhe hum bi kalbi hi, fëhue muëmin. Edhe kjo shkala dude, e dytë, gjithashtu. Nuk do më thë se cili mundët me bë. Do të thonë ka njerëz që mund me sqaru, e din argumentin, e din sqarimin dhe e din metodën e thirrjes në Islam, edhe thirrin, urdhrojnë për të mirën, ndalojnë për të keqes, dietart, nxënës të dijes, kurse e, disa njerëz nuk janë të obliguar dhe nuk kanë drejtë që të flasin, do të thonë tema të e, tema që janë e, jo krecis qarta për ata ose që nuk e dinë, do të thënë për ata personalisht jam e qarta, po nuk din me bëu sqarimin me argumente këtu më radh. Duhet më i pasu dietar. Ka çështjet që janë qarta, por kureset i kanë që nuk e fal namazin ose pi alkool këtu më radh. Është e merad, ose qartë se urdhron për namaz ose ndalon prej alkoolit, mirpo ka disa çështje që kërkojnë sqarim me dituri. Do të thënë prandaj ka njerëz qi kanë pushtet edhe autoritet që ndalojnë me dorë. Ka njerëz që kanë detyri edhe zotësi për sqarim, ata ndalojnë me gojë, edhe me sqarim. Ëh, të dy këto i ka thujt luftëtar Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem, thonë luftojnë me me dorë, ata janë besimtar, edhe ata të cilët i luftojnë me gojë, ata janë besimtar. Waman jahadahu bi qalbihi fa huwa mu'min, edhe ai që lufton me zemër as gjithashtu besimtar, do të thonë nuk pajtohet me të keqen, e urrend të keqen, edhe i sqetçohet zemra, do të thonë për shkak të besimit që e ka, kurse devijimin edhe të keqen i sqetçohet zemra, por thot wallaysa waraa dhaalike min al-iman habatu khardal, do të thonë pas pas kësaj nuk ka më iman, as tani grimë. Do të thonë nëse njëri ju nuk ka mundësi me dorë, nuk ka mundësi edhe me gojë, atërë askus nuk mundët me pengu për me zemër, që me u rrëj edhe me pengu të keqen me zemër, por në qofë se edhe me zemër është i knaqër me të keqen që ndodhë, atërë ajo, dë thotë nuk bën pjesë në cilësit e imanit. Dë më thënë, aji që nuk e, pra, vini re, dë më thënë, aji cili nuk e kundër stëngut, kërcën me zemër. Është si thuet për dikën që e e për krah me zemër e me gojë e me dorë, do të thonë për kraha ve ndihmon të kërcën dhe devimin, padyshim se gjendja e tij është edhe shumë më e kërcët tek Allahu subhanahu wa taala. Ëm do të thonë qëllimi është se kjo është prej parimeve të Islamit urdrimi për të mira dhe ndalimi për i të keqës, është prej parimeve të islamit, edhe kjo është me këto të trishkall, është brenda imanit, njerit. E në aj që nuk e, e merë mundin, për asë njënën për këtyn e trishkallëve, atëherë nuk është ajo brenda imanit. Kjo nuk dhe më thanë se është dëma mos besimtar, sëpse... Do të thonë ka njerëz që janë muslimanë dhe në Katar. Por edhe mund të mendoj, do të thonë ndonjëherë kjo mos mos qurtimi i të keqes as me zemër, gjithashtu është mundet mendosh që është shkak për një, që njeriu dalle prej islamit, ose ajo është pasojë, do të thonë që ka dal prej islamit edhe prandaj nuk ka urrejtje për të keqen si që ka thonë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, ka të regu për munafikët, të cilët nuk kanë iman në zemër. Ka thonë, el munafikuna o el munafikatu ba'duhun min ba'd, ja mëruna bil, -ja bil munkeri wa janë hewna anil ma'ruf, dhe më thonë, munafikët dhe munafikët janë me njën i tjetërin, ata urdhrojnë për të keqe edhe ndalojnë për e të mirave. Dhe të kjo nuk ka dyshim se është cilësi e qartë e një fakut, e dyftyrësis, e dhe dyftyrësia një fakut, dhe më thanë, ashtë i pranishëm në kohën ton, dhe ashtë i pranishëm, me dhe dhe duke ushtu, dhe dhe të e, disa mendojnë se munafit kanë egzistu vetëm në kohën e për nga merit sallallahu aleyhi wasallem, por në realitetë, mështë për nga merit sërë Allah vërën e sërëm, edhe mështëm janë stu. Edhe, sa mështëm lërgojët koha, aqë mështëm stojën munafikët. Edhe, si që tonë, mështëm djetharët se, një numër i madhë i bidatëzive janë prej munafikëve. Thëtë ata, në realitet, disa prej aty në themeluezve, disa rrimave të bidatit, janë munafikë që i ditë historia do të thotë si munafiq që kanë qenë mosbesimtarë dhe janë stiri si musliman që të fausin islam do një devijim. Mirpo edhe në kohë të më vonshme edhe këto ka njerëz të cilët me qëllim i ndrysojnë parimet e islamit të, të njerëzit, do të thonë i fusin devijimet edhe ato E, jo që i kanë këto cilësi të munafikve, për, shumë për e tyre janë pikrishtë të munafik, më thanë që dojnë vetëm e, shkatrimin e islamit, edhe ndryshimin të sunetit me nga merit sëllë Allah, më nësëllim. E këta njerëz, jo, këta nuk urdhrojnë për të mira, e nuk ndalojnë për të keqës, për kundrazi, urdhrojnë për të keqës edhe ndalojnë për të, mirë, <coughs> për të mirës, se thash, ka për aty në që e dinë se ajo që e bëjnë është e keqë, mirë për prapë urdhrojnë edhe luftojnë për të mbrojtë të keqën, edhe nësëshojnë se për hapet e mira edhe e vërteta, e luftojnë edhe mënojnë me pengu. Pastaj, thotë në pikën vim, 131, ka thonë, vëll me sturu minel muslimine me lemjad harmin hu ribe, dot musliman i i e imbulum, do të thon gjendja e ati që nuk është si më thon e demaskume, ose që gjendja e ati nuk është për tu kritikuar se për të mposht. Do thon musliman përgjithësi janë ata që nuk diet për përta ndonjë dysim. Pra musliman është i përgjithshëm edhe merët si musliman, falët namaz i mas ti, vëlejnë për të regullat e islamit, dhe thëtë nuk është cikur që ka mendojnë në disa grupet devjume që pa tjetër me hullum tu, mos është mos besimtar, a mos është munafik e kështu me radhë. Një njeri që shë prej ti atë që është edukshme, shë islam prej ti, dhe më thëne shë duke falë namaz e kështu me radhë, A i për ne është musliman ja, që për cilën nuk, nuk ka dyshim, dhe më thënë nuk kemi dyshim si musliman të dhe që me falë namazin masti, nëse dhe limam ose gjithashtu për regullat e tjera të islamit, selamin, e kështu më radhë. Por, kur është puna për marje dituris, është e kunder të. Dhe të për me marje dituris prej di kujtë, duhet pa tjetër, mova për të tu besuesmëria në fe, në dituri dhe në moral. Domethënë, duhet të jetë e vërtetuar me argument se diku është e kompetent për me marrë diturinë prej tij. Kjo është di, marrja e dituris. Do thotë është të smi për Allahun subhanallahu teala. Do në çësse dëgjon dikën duke shpjegu fejnë, dhe më thonë se atë e pranon që me dëshmu në lidhje me atë që ka zbrit Allahu. Ajë që shpjegon fejnë dëshmonë se Allahu kështu kështu e ka zbrit edhe për nga meri sallallahu, nëse dhe më thonë kështu ne ka për cilë. Kurse për dëshmi, edhe për qështjet e dunjas, edhe për qështjet pasuris, edhe qoftë edhe për një punë matë vogël, një kontrat matë vogël, pra dëshmija nuk pranohet pa që jenë dëshmitari i vërtetum se është besnik. Thot edhe për një shqitblerje dvotskër, në më thënë që vëse bëhet fjal, jo shumë me rëndësi, duhet dëshmitarit jeti i vërtetum se është besnik, se është fetar edhe se ka moral të mirë që të pranohet si dëshmitar. Ather kuptohet se për qështje të fejs është shumë, më shumë përësore që të hulmtohet edhe bie argumenti i qartë se ai është i besueshëm për ta për ta marrën fen prej tij. ë sepse tham do thotë është ai dushman emër të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në tjetrën pikë, pikën pik 32 ka thënë wa kullu 'ilmin idda'ahu al-ibadu min ilm al-batin lam yujad fi al-kitab wa la fi al-sunnah fa huwa bid'ah wa dalalah do të thonë çdo dituri që pretendon dikush për njerëzve se ka një dituri të fshehtë eh dhe ajo dituri nuk gjendet në Kur'an ose në Sunet ajo është bidat dhe devijim la yamgili ahadin an ya'mal bihi wa la I në më thënë asë kujt nuk i lejohet që të punoj si pasasaj diturie ose të thraset e ka jo diturie. Kuptohet se diturie është ajo që është në librin e Allahut edhe në sunetin e penga merit sallallahu aleyhi dhe sellem. Pra diturie është vetëm kër dikush thot ka than Allahu, ka than penga meri sallallahu aleyhi dhe sellem. Edhe këto i komenton me fjalë të sahabeve kanë th kanë thonë sahabët ose kanë thonë filan sahabiu kjo është detyri ajo që nuk gjendet do të thon në këtë mënyrë ajo nuk është detyri ajo është bidat dhe devijim e kjo duhet me kuptuar si parim edhe për këtë nuk kemi dyshim pa marr parasysh se dikush tjetër nga bie doni detyri tjetër do të thon pa marr parasysh si pretendon se ka detyri e në kitë mënyrë ose në atë mënyrë, nëse ajo nuk është në Kur'an, edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është sipas diturisë edhe komentit të sahabeve, atëherë ajo nuk është detyri islame për os bidat dhe devijim. E prartynë më më të qartëve në kitë devijim ose me devijimin më të madh jan sektet e batinie, sikur bektashit shembull edhe sekte tjera, ëh, të cilët pretendojnë se Kurani ka kuptim të jashtëm edhe kuptim të brendshëm, edhe thonë se atë kuptimin e brendshëm vetëm, e din vetëm ata syjuhtët hyne. Kurse këtë të jashtëmin e din populli i thjeshtë, për shembull namazi nuk është për qëllim namazi me ruku edhe se seçde siç e dimë ne apo diçka tjetër që ata e dinë, xherimi nuk është ky çka dimë e tjera të tjera, azhati. Ëm, domoshem ata pretendojnë se këtë dituri batin, prandaj thonë se këtë batinie, sepse pretendojnë që Kurani ka kuptim që është batin i brendshëm ose ëm, thëllsi. Kurse vahir është ai kuptimi jashtëm ose i dukshëm ë këta këto dituri të batinit ku e bazojnë a bazojnë në Kur'an ose në Sunet nuk e bazojnë në Kur'anën Sunet as në fjalët e sahabeve po e bazojnë në diturit fshehta që thonë me me mënyrat thonë më ka tregu zemra ime nga Zoti do të thonë zinxhiri i transmetimit është aje transmiton prej zemrës vetë, kërse zemrë prej Allahut. Nëmë thënë, kjo është e, dituria që i pretendojnë, ose diturri të cilën e kanë marë në andëra. Andër ka pa se kuptimi i këti ajetit është kështu, ose ka ardhë me nga meri së lëllohën e nësërbë në, në ndër, si që pretendojnë. Edhe i ka tregu një fetfa, ose ka leju një haram, ose e kështu më radhë, ë do të them kjo është dituria që pretendojnë ata. Kjo dituri nuk ka dyshim se është devijim i qartë edhe është bidat. ë Dot të me kuptuar se Sherjati ka përfunduar. Do thot përpara vdekjes pejgamberi për sallallahu alaihi wasallam kemi përmend se argument gjithashtu i vërtetësisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ç eja të cilën ja ka shpall Allahu ka perfunduar përpara se të vdesë sepse ate ka dërguar Allahu i cili është krijuesi i ti tij edhe i krijuesi i të gjitha krijesave dhe jeta e tij ka qenë ndër të Allahut jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një mision dhe ai mision nuk ka mundësi me ndodhë ndryshe për vetëse, mu pëllëcu për para se me vdekë për nga meri sallallahu a.sallam. Edhe kështu ka ndodhë, e, dhe të tëtë Allahu e ka zbrit ajetin me cilin e ka përkundu fejnë, ka thonë eljoh me ekmeltu lekum dinekum, dhe më thonë sot ju a pëllëcova fejnë, edhe gjithashtu ka pas një periudhë që për nga meri sallallahu a.sallam edhe disa prej sahabeve, e kanë kuptuar se ka ardhur koha që ditë-ditës është prit vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Domthon, e kanë kuptuar pra vetë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem edhe sahabët që kanë pas kuptim thellë edhe kuptim të drejtë, e kanë kuptuar se pasi ka përfunduar ajo për të cilën e ka dërguar Allahu, atëherë ka ardhur fundi i jetës së pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Edhe kjo është ky domthon e këj besim ose kësë qërim, është obligim për muslimonin. Nuk, ashtë, nuk mundet me qenë njëri u musliman nëse beson në ndryshe, nëse beson se ka vdek me nga miri sallallarën, al se në pa u plëcu feja. Atare, kjo të regon se nuk ka qenë esak të ajo që ka thonë nga miri sallallarën. Al pra këtë që ta kuptojmë se sa është rëziku i mendimit se ka mundësi mu plëcu diçka feja edhe ma vonë. Nuk thomë se ata bidat gjitë thonë që ka vdek për nga meri se vëllonë se më pau plëtsu feja, mirë po ata e lënë dherën hapur që mështu disa qështi, kurse shtimi në fej, pra bje këtë kuptim që e thamë se, dhe më thonë, feja është e mangët edhe ka nevoj për plëtsime, ose ata që ka thonë se në andër e kanë pau për nga meri në sallallahu në sallimë, edhe ju ka preguda një ligjë, ose kanë ndryshu diska, dhe më thonë se vazhdojn ai abuzimi me feën. Do të thonë mund të secili me pretenduar ka pa ëndër, do të thonë kjo fe që ka diçka e pa plotësuar, e pa mbrojtur për Allahu subhanahu wa taala. Tjera tjera, do të thonë prandaj si ta kuptojmë rrezikun e bidatit në secilin aspekt. Prandaj, ë pa marr parasysh sa pretendon dikush në këtë mënyrë përmes ëndrave ose përmes transmetimit të zemrës për Allahut. Ësë ka ve të tjera, çka kanë burime të tjera të diturisë tregojnë lloj-lloj komente, edhe nëse thonë kështu direkt, sikur këto batinid, nëmthan, ka edhe bidatzi të formave dhe mënyrave të tjera, s'ka thonë s'ka mundohen me me vërtetë u di çka në bas të përvojave, në bas të filozofive, kështu me radhë, përse mund, ma, ma e njohur të na është që është jaj me vludit, si e vërtetojnë se është një mirë me vludit, se me vludit e ka rrujtë fejmë gjithë komunizmit. Kështu, dhe më thënë, nuk është, pra në e kemi një pesore të pa luhatshme, që nuk gabonës njëherë, ajo është, është kjo diturri në Kuran edhe në Sunet. Nëse nuk është që ka dojë në thojë njëriu për marë parështë qëfar përvojë, qëfar konkluza e qëfar filozofie bje, nëse nuk është në Kuran në Sunet, nuk ka nuk mundet me qenë diturri edhe nuk mundet me qenë argument pas njëherë. Por është vetëm devim dhe bidat. Kërëse së ta në i kam brojt me vludi fejnë, shijet, dhe thotë se ata që ka në bo me vlud e, nuk, e, nuk e kanë falë namazin edhe ato thënë se e kanë brojt fejnë më thënë masi nuk e kanë brojt styllën e fejnë atër e s'ka kanë brojt prej fejnë <coughs> si do qovë du më thënë kjo është qëlimi se ne nuk i pranojmë as kujtë as një fjallë në lidhe me akiden as një fjallë në lidhe me ibadetet edhe për as një cështë të tjera çka doje me hallallin dhe haramin përveç se nëse nëse e ka detyrin me argument prej Kuranit dhe Sunetit, edhe nëse këtë komentim e ka komentimin do të thënë e ka sipas komentimeve të sahabëve, përndryshe nuk tranohet. Edhe prandaj këtë detyri nuk i lejohet as kujt që ta përcjellë ose nuk lejohet gjithashtu me vepru sipas kësaj deturie tasu çuetur. Pra nëse nuk është bazu e bazuarën këtë bazën. Edhe në pikë të shkurtë e marrim. Ajo është pika nisi në 33 ku ka thon autori rahimahullah wa ayum raatin wahabat nafsaha lirajulin fa innahu fa inaha la tahillu lahu. Do të thotë nëse një grua ja lejon vetes një burrit, ja ja lejon veten një burrit, ajo nuk është halal për të. Edhe pse ajo ka leju, do të them. Eve thot ju aqabani inna la minha sayea, do të them të dy dënohen nëse ai e prek atë grua, illa bi waliyin wa shahidi adlin wa sadaq, për vet, do të them lejohet martesa vetëm me eh pajtimin e përgjithësi të gruas, edhe me prezantimin e dy dëshmitarve dhe me mehr. Dëmë thënë, pa tjetër, këto të të tëria të jendë plëtsume që të lejohet martesa edhe ajo që lejohet pas martesis, dëmë thënë, mes, gru, mes burit dhe gruas. Kjo është, pra është editur, se në kohën të onë është bë një devim që nuk ju duket shumë problematike nëse janë pajtu të dy paltë për e, haram. Kurse harami nuk bëhet halal me pajtim të njerëzë. Dëmë thonë, si kur kamata, nëse pajtojnë të dy palët e marveshjes për kamat, nuk bëhet halal me atë, përse janë pajtu të dy palët. A dhe zinaja nuk bëhet halal nëse pajtojnë të dy të dy të për ajo qka është dëmë thonë, mardhanjet mes burit dhe gruës lejohen vetëm sipas asaj që ka caktuar Allahu ligjet, do thonë vetëm sipas ligjit të Allahut. Edhe ajo është me martesë, em me martesë që duhet të jetë patjetër me me pajtimin e të dy palve dhe kjo është patjetër, por edhe me pajtimin e përgjithësit gruas me prezantimin e dy dëshmitarëve dhe me caktimin e mehrit që duhet t'i jepet gruas. Nëse nuk folsohen këto, atëherë nuk lejojët martesa. E, mirë po, pse ka përmenë këtë autori, rahimë Allah, ka përmenë lidhje me bidatëgjit të cilët ja kan leju vetës që të marin gra pa, pa këto kushte. Edhe kanë thonë se, në që se grua ja vetë e ofronë vetën, a se ja, ja lejonë vetën, dhe më thënë dikujt, shejhu të ekstumerad, atëhera ja e ka të lejuar atë grua, edhe kjo, pa dyshim, se është devijim i madhë. Kjo është veçori që i ka taku vetëm për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, që për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, ka pas drejt të martohet me një grua, edhe pa përgjëtësine, dëmë thënë, pa pajtimin e askuj tjetër, vetëm nëse grua ja pajtohet, dëmë thënë, ka, ka pas drejt që të martohet me ta përgjët, Atoj kuj ka përmenë Allah në surën Ahzab, uh, gratë që janë të lejuara për martes, ka përmenë, dëmë thënë, vazatë mijës edhe daje së kështu me radhë. Pastaj ka thënë, وëmraëtën muëminëtën inë wahëbet nëfseha lënë nëbiji, inë aradën nëbiju, enë janë këha ha, enë jëstenë këha ha. Dëmë thënë, E, gjithashtu lejohet edhe një grua besimtare E cila ja jeb veten ose ja lejon veten Dëmë thënë pengamerit sallallahu aleyhi vësillem Nëse pengamerit sallallahu aleyhi vësillem Do që të martohet me ta Edhe thot Khalisat e leke mindu një minin Kjo është vetëm për ty Jo për besimtar Dëmë thënë në qëfëse një grua besimtare I ofron pengamerit sallallahu aleyhi vësillem aley, Që të martohet totu ai dorë çu të, të, të martohesh me tatë, e ka leju, e ka pas leju me, çu të martohet pa e pyet askan tjetër, sepse ajo ja është i dërguar mi Allahu, domethënë, nuk duhet të marr leje për veprimet e ti prej njerëzve. Por përveç pejgamberit për sallallahu alajhi wasallam, domethënë kjo është me tekst të Kur'anit, halisatan lakem min dunil mu'minin, domethënë veçant vetëm për ty, jo për besimtar të tjerë ë do të thon se askujt tjetër nuk i lejohet kjo mënyrë. Nëse një grua ka mundësi gruaja më ofru martesë dikujt, lejohet. Do të thon nuk është patjetër vetëm burri me kërku dikën për martesë, mund edhe gruaja me kërku martesë me dikën, por atëherë ai burr duhet me kërku leje prej përgjithësisë së saj, edhe me pas dëshmitar, edhe mi me caktu mehr. Duhet, do të thon patjetër me këtë tetria edhe nëse gruaja ofron, do të thonë ofron martesë ose nëse është injorante që mendon se lejohet, do të thonë e, pra nëse ja lejon vetëm, do të thonë thot unë unë martohem me ty, pra nuk lejohet martesa pa i plotësu këtë kustet e martesës që janë caktuar në Kur'an me Sunet. Do thotë kjo është e, Se pengamiri sallallahu anem sallam eju, eju ka thon, ejju me mratin nëka hëtë, ose nuk i hëtë bëgajri idhni valijji ha, fe nikahu ha batilon batil. Në më thënë, nëse një grua martohet paleja në përgjegjësit saj, atëherë martesaj saj ose në qawi saj është batil, në më thënë nuk është i vlefësën, është i kodë i prisurë edhe gjithashtu ka thënë për nga meri sallallahu a njëm sellem la nikaha illa bi waligjin vë wa shahidej adlin të më thënë nuk ka një qa martes pa lejen e përgjetsit dhe pa dy dëshmitar të më thënë këtë janë kuste themelore për lejimin e martesis kurse në mëthebin hanefi lejohet që grueja vetë të jetë përgjetsit se vetë vetës edhe kjo nuk ka argument të më thënë kjo është në kundrështim me tekstet e shëriatit. Kurse, si të thamë, për disa edhe më të devijum, kështu dhëtë të e bëjnë vetën pozitën e pengamerit sallallahu anë që lejohet, që dhe më thënë, ja lejohet vetës me marrë cilën grua duan, pa lejene askujtët, pa lejene përgjëtësit, saj. Më ka që mjaftojnë Allahu A'lem, wa sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi nabijina Muhammad,